Тут відчувалася особистість господаря. Пахло деколоном, тим самим, яким здавалося був просочений він увесь. Його руки, обличчя, волосся, одяг. Невидима хмарка цього терпкого свіжого запаху завжди оточувала ареста і залишала за ним слід. Сплю на канапі, а тут працюю. На письмовому столі стояв комп'ютер, поруч горнятко з недопитою кавою. Попільнички ніде не було. Орест не палив. На стільці біля канапи, недбало кинута, лежала сорочка. Та сама, в якій він був убраний вчора в театрі оперети. Вибачте, не встиг прибрати. Я, власне, не планував. «Нічого, Орку, так навіть краще». «А в тебе порядок, чисто». «Деякі чоловіки за два дні встигають перетворити хату на хлів». «Ви про вашого?» «Ні, Максима це якраз не стосується. Він любить порядок і вміє сам його наводити». «А любити вас він уміє?» Софія не одразу знайшлася із відповіддю на цю лобову атаку і відповіла запитанням на запитання. «Що ти маєш на увазі?» Кожна людина, а жінка особливо, чекає від коханої людини певних проявів почуття. Це як музика. Кожен має свою улюблену. Важливо, щоб той, кого любиш, Співав саме цю улюблену, а не якусь іншу. Софія сіла у широке м'яке крісло. Вона дивилася на цього чоловіка зі сталевими, але такими лагідними зараз очима, зачудована його голосом і словами. «Оресте, пам'ятаєш?» Ти вчив мене грати на гітарі. І так чудово співав. Заспівай мені. Орест не примусив просити себе двічі. Він узяв гітару, що висіла на гвіздку над канапою, сів ближче до Софії і почав. «Ета женщина така, нічого не говорить». Очень довго привикает, очень долго не горит. А тепер ви, Орест передав гітару Софії. Вона довго думала, яку пісню заспівати. Врешті почала свою. Не залишай мене одну, не залишай мене надовго це ви йому присвятили йому їм не потрібно було уточнювати кому це була їхня спільна таємниця спільне знання і спільне горе почитайте свої вірші щось присвячене чоловікові чоловікові Софія глибоко замислилася для Максима у неї не було жодного вірша. Я так і знав. Ви йому нічого не написали, я знав, чомусь зрадів Орест. Вірші народжуються лише із справжнього почуття, а він не заспівав вам вашої пісні, тієї, яку просить серце». Як гарно ти сказав хлопчику Пісню, яку просить серце Ти став зовсім дорослим Я завжди був дорослим, Софія Андрійовна Вже на другому курсі А тепер я старий дідуган Досвідчений і мудрий А от ви Перто не хочете дорослішати Залишаєтесь такою ж дівчинкою, як у школі